De, de eleverna kom de, de skit oss för lektionerna, de sprang oss de ibland ut i klassrummen som inte orkade. De skit att gå på lektionerna skete i skolan helt enkelt. Så de, de, de eleverna kanske var 18 plus en del kanske även 25 år gamla. Man, man, man, man, man kunde inte ens nu på jag ihåg man var kanske en och 90 lång. Man tog helt klart på att han inte var tonåring i alltså. han, han, han var över 20, garanterat. Varför ska kolonisatörer som redan från dag ett fått signaler om att i Sverige har sanningen inget värde lära sig att räkna till exempel matte, där det just finns ett sant och ett falskt svar? Emellanåt tvingas politiker i förbifarten berätta att skolan inte blivit så mycket sämre över det hela.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 Dessutom, min dotter har ju, vad ska man säga, hon har ju blivit rädd. Så nej, hennes, hennes mellanstad tid var ju ett redd helvete. Var det? På grund av olika orsaker. Och en av de orsakerna var att det var stökigt, det är ju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 Och, och eh, på, på middagsraster så, så, så kommer det ju äldre ungdomar som kanske känner de här ungdomarna som går på skolan. Och det eh, utväxlas ord och diskussioner och man, man har en, en viss handel också av ja, guds och lite annat som något är gott. Den helt unikt modiga och mycket erfarna Freddy Madell blir chockad över vad han ser. Mm. Fullständigt absurd miljö där våra barn ska äh, vara i. Va? Men när man kom, kommer in i exempel, jag gick ju igenom, när vi åkte i gångskolan, var, va? <laughs> ja, det var liksom det, när det liksom ringer in, det är ju fullständigt kaos. Och det är samma typ av var, människor som är utmärkt. Jag, jag, jag tycker att att många av de här arabiska ungdomarna om pratar rakt, rakt ut alltså, de, de har alltså attitydsproblem som så vi så står härliga till. Va? Och det måste man stävja. Va, för att... Men det har ju gått för långt. Det har ju pågått länge. Janssynsverige har tagit del av statistik över nionde klassarnas betygssnitt i Malmös samtliga skolor år 2013. Och Sivångsskolan med betygssnittet 12,5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 Föder Madell vittnar om att den kriminella invandrarkulturen sprider sig på alla dessa skolor på den halvan. Det är en viss grupp va, som tar över och styr. Va. Och sen finns det då, precis som i vuxenvärlden, då, en grupp som har en uppfattning om detta. Va, men säger det finns emellan, va, men. men eh, invånar sig på något sätt i de reglerna som finns. Va? Ingen, de, de går längst vägen de försöker vara för sig själva och de de sitter i små grupper då liksom och liksom och när de här killarna kommer och liksom och, och även tjejer och som, som jag tycker har brutaliserats på deltansveckande sätt, va? Och, och har en attityd liksom som som, som jag förstår liksom inte vad det kommer ifrån va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 med de svenska barn som blir kvar i den här miljön. Och eh, de här svenska eleverna, de, de, de börjar liksom deras, Hela deras retorik och så börjar bryta på... på, på och ha en, en sån invandrad dialekt. Rätt mysko, för jag blev förvånad när jag snackade med två Och så sa är ni född att säga? Ja, Jaja, vi har svenska föräldrar. Så. Men varför har ni en sån dialekt då? Ja, det blev ju så när vi... Eh, pratar med liksom invandrare de har ju den dialekten och så blir det automatiskt Vi ber Fredri Madell att titta in på några av Malmös sämsta skolor Han går in på Videdalsskolan och Värnerydénskolan Värnerydénskolan eh, Just det, hur var det där då? Ja men det är alltså, lite stökigt på, på rasterna, hur man skriter och gapar, men man, man man man försöker alltså det, det jag förstår liksom inte liksom de här samtalen de har sin sin mellan utan det är liksom jag vet inte mer hur när du låg då liksom som pratade och sen, och, och, och, och, och, och och så tyder de sig i skrivet och liksom du kan tjuva mig någonstans och så va? och sen gick man längre bort och började ett annat gäng och då vi satt samma samma attityd och samtalsbeteende eller vad man ska säga. värnur ja. ligger sist bland de skolor som det finns komplett statistik över i Malmö. På värnur ligger man på betygssnittet 10,3 det vill säga nästan precis på godkännsgränsen. Killarna på denna skolan har betygssnittet 6,9 i matte. Hur ser egentligen den etniska sammansättningen ut på den skolan? Och det känns att, att en del som kommer från Balkan. Så det är ju rätt så blandat. Men, liksom, men, ja, det är mycket, mycket alltså, det är överrepresent överrepresentationer på, eh, på araber. Mm. Alltså arabiska barn. Alltså. Mm. Men Wernher-Rydén-skolan är inte sämst. Den numera nedlagda Rosengårdsskolan-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 de verkar ha är de där liksom, att de skulle bli där De skulle bli, ja... De, de, deras där eh, verkar vara väldigt, väldigt utstakat, va? ja, ja. Man går där där där där där där där där är där där där där där det där är där där där där där där där där där där där där där där där där Språket är ju definitivt helt annorlunda, där Men... Eh,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 De flesta misstänker nog att Malmös och hela Sveriges skolkatastrof är kopplad till detta faktum. Sverige har rättat ut några frågetecken och visat empiriskt att skolfiasko i Malmö är direkt kopplat till massinvandringen och kolonisation.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 Sluta larva mig. Du ska för fan betala. Det är inte mitt fel. Jag har betalat varje morgon. Du har väl inte betalat heller. Du skriver bara på bussen. Nej, bara för att jag mår illa. Och varje gång jag hoppar på en syn jag har fast Jag betalar ju. Har du kod så du kan läsa av dig fall? Du visar inte ens telefonen. En annan teori är att skolresultaten sjunker för att invandrarbarnen har svårt att lära sig ett nytt språk.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 Hörru, Lyssna, det var det som kastade. Du har filmat allt det där. Spela upp det för mig nu. Den som har kastat ska få stryk. Du har filmat allt. Spela upp det för mig nu. Du filmade ditåt. Jag står där. Mamma vet att jag kastade. Mamma stödde oss till våra halsar. Mamma stödde oss till våra Mamma stödde oss till våra En fjärde teori är att de invandrare som kommer till Sverige består av andra länders kriminella bottenskrap socialgruppsmässigt och att det därför inte finns någon studietradition hemifrån. jag ska klippa hans tung, klippa öron. Jag ska göra kaos med han. Jag ska göra kaos med han. Ja. Sen efter det jag ska göra ge hon till, till polisen utan huvud, du vet. Kolla, kolla, jag har full bubbla i grejor. Jag vill inte ni ska säga någonting men jag har fullt grejor. Och Jag ska ta honom. Antipolisen ska ta honom. Jag ska ta honom. polisen. Det finns dock en möjlig teori till. Sverige har kanske importerat människor med lägre genomsnitts-IQ. Vi vet inte vilka länder invandrarna kommer ifrån på grund av att 95 procent har gjort sig av med sina pass. Men vad ögat kan se är att invandrarna kommer från regioner där IQ är betydligt lägre än i Sverige.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 Om man har under 70 IQ som etnisk svensk anses man vara förståndshandikappad. Etniska svenskar ligger runt 100. Intelligenstestaren Philip Ruston berättar i ett föredrag om att